Nummer 14 und 15 Günther, bist du nächsten Samstag zu Hause? Weiß ich nicht. Da muss ich in meinen Kalender gucken. Vielleicht ist Handballtraining. Warum? Im Kindergarten ist Sommerfest und die Leiterin hat gefragt, ob du wieder grillen kannst. Eigentlich wollte ich dieses Jahr nicht mehr grillen. Irgendwie sind es immer die gleichen, die die Arbeit machen. Diesmal kann gerne mal ein anderer grillen. Rieg dich nicht auf. Ich sag dann eben der Leiterin, dass du dieses Jahr keine Lust hast, aber dass du gerne einen Kuchen backen möchtest. Nee, das kann ich nicht. Den backst du doch wieder, oder? Na klar, aber das Handballtraining muss ausfallen. Du musst dir nämlich unbedingt auch den neuen Gruppenraum im Kindergarten angucken. Den kenne ich doch schon. So noch nicht. Die Kinder haben den Raum nämlich selber angemalt. Also gut. Ich komme ja mit, aber ich grille nicht.